As ingeskakel het, dan kan ek vir jou sê, hier is by die rechte plek, oor, jy is hier by net radio SA, net radio SA en die program, net so skyns na 7 uur, 19 uur, Suid-Afrikaanse tyd, ons best gewet oor denking, en jy is baie, baie welkom, jy moet dit so sien as een afspraak, Om te eet aan die woord van die Heere, die brood van die lewe Wat een wonderlijke voorrecht om jou hier te heen, is baie speciaal Ek sien elke persoon wat ingeskakel het, dat is baie speciaal Of ek nou precies weet of jy ingeskakel is en wie ingeskakel is Mag die saak nie, hier in Zuid-Afrika en Pretoria omgeving of enige ander plek in ons land, of jy in die buitenland is, waar jy ook al die geleentheid vind, en het uitkoop, die tyd uitkoop, Heere sal jou daarvoor sien, reiglik daarvoor sien. Lekker dokter Tine Eilis, wat uitsa hiervan uit Aurene, die stad van Vrede, Pretoria, in zuid Afrika, en ek hoop jy kan ontspan hoop jy het die geleentheid dat jy kan terugset jy skoene uitskop en as jy, ja, lang haar het wat vastgemaak was, losmaak en ek hoop dat jy jou voete kan oplig dat ek ergens op die stoel sit of op iemand so skoot en na my stem luister en ek hoop my stem is vir jou van so aard dat het jou rustig stem en ook die my schiek waarna hier luister Onder gewoonte groet ek hier in een paar verskillende tale in die rissiese taal Privet of Strafutja Guten Abend in die taal van ons mens wat duitsprekend is Shalom in die Hebreeus Kalimera Grieks Hallo, hi, hi sommige vir baie verskillende mense dan het hierdie woorde daarom betekenis en goeie naand in ons Afrikaanse taal vir mense hier in Zuid-Afrika en ook ander deel van die van die wereld waar waar jy ingeskakel is waar jy dankbaar dat jy ingeskakel is en ek uh, sien nou net hier die gezegd van my boete en sissie Piet Moelman en Kleintje Eilers Moelman Baie dankie man, jylle maak het vir my moentelik om daarom genoeg muziek te he, waaruit ek kan kies die verskillende snitte is nie altyd vir my, my so maklik om het uitgestorteerd te kry nie, maar baie dankie vir jylle waarvraag wat jy vir my beskik tot ons beskikking gestel het, baie dankie, dankie oor groot waardering wat kan ek nog sê uh, Tania Aldersluidaar uit Dubai het vir my paar woorde gestuur van ander tale, die Franse taal bonjour, ek weet dan nie of ek dit recht uitspreek nie en sy do mela ek dit weet ek daarom is in sy Noordse toe en ciao in die Al Italiaanse taal, so ek hoop jy voel nou rechtig gegroet en welkom hier by ons dan he so ons gaan pikie gedagtes wissel en ek wil dit voel aan jou stel vanavond, is meer een inlichting sê die rondom dit wat ek in gedachte het om met u te praat Ek kan vir jou sê dat ek reken in groot nederigheid dat die Heere my geroep het om vir die bruid van die Heere Jezus bepaalde inlichting oor te draan, noodzakelijke dinge wat een mens moet weet rondom hy die, die waai belangrike begrip, namelijk die bruid van die Heer Jezus, en dit gaan ek so oor tydperk in verskillende of onder verskillende hoofde onderwerpe, thema's, wat jy dit ook al wil noem aan jou oordra, so een mens sal En dien jy graag dit wil weet en meer wil weet, maar die afspraak maak hier uh, vir 7 uur in die aand, gewoonlik in die weekstijd en op die sladerdag moet dit 37 uur inskakel. Maar anderswijds is dit 7 uur, so dit gaan ook na nie vir jou skade aandoen, dus op die sladerdag 7 uur ook inskakel, jy wacht jy maar net tot my program begin, en dan is jy dan sommer daar in gereed om te luister maar net om in die rechte stemming te kry luister ons na die sienbede hiervan die sanggroep Mans vir Jezus net weer dat jy ingeskakel is hier by net radio SA en die webadres is www.netradioSA.co.za en daarop die webblad is daar baie wat jy kan bekyk onder hulle oor hulle werwe soos byvoorbeeld die omroepers en hulle name en wat er soort van programmale uitsaai uitsa en wat er tijde. Mens moet ook hierdie webadres onthou indien jy iemand nou heeft. Dit zou vir my een goeie ding wees as jy dalk mensen kerk toe kan nou. Heeft. Want op sondag 10 uur dan saai ons ook een kerk uit. Ie kerk dit was sê mense wat enige plek op die aarde is, kan luister, al kan hulle nou nie daar die spesifieke tyd luister nie, dan kan hulle na die tyd op die webwerf onder potgooi kry. So enige van die programme wat uitgesaai is, as jy misschien om een of andere reden nie kon luister nie, kan jy op potgooi gaan luister, dan is dit nou tweede hand, dan is dit nou nie een directe uitsending nie maar noem vir mense, geef vir hulle daar die inlichting, jy deelt van ons taak as christen, as gelovige, om ander mense evangelie oor te draan, die goeie nies van Jezus. En ons is nie altyd in daar die posiesie om hetzelfde te doen, nie soos jy iemand nooit, dan is jy eindelijk bezig met sendingwerk. Om daar die groot opdrag van Jezus uit te voer Mense te nooi Nou oor die brood van die Heer Jezus Ek wil net, u sê Die standpunte wat ek hier met u deel Is my eie persoonlijke siening My eie persoonlijke standpunte Ek noem dit nie namens een of ander instansie nie So dat ek nou nie die reels en regulaties van bepaalde denominaties oorskryf en dan dinge sê wat nou nie met hulle dogmatiek ooreenkom nie ek verteenwoordig as ek by hierdie program is verteenwoordig ek nie een of ander instantie en ek praat soos wat ek dit self verstaan en as ek oor die bruik van Jezus praat, dan kan ek net vir jou sê wat ek verstaan, hoe die geest van die Heere die saak met my gedeel het, opgemaak het, so ek bepaalde dinge daarvan verstaan. Ek verstaan dus nie, dat die kerk en die bruid een groepering mense is nie. Ek verstaan dat die bruid wel uit die kerk uit kom, Want kom ek verduidelijk net vir jou wat die prentje ek gebruik Wat in vervulling gaan vanuit die oud testament In die oud testament sal die onthou begin genesis van God Adam gemaakt het, die eerste mens, Adam In die heren het vir Adam aan die slaap gemaakt En die mens kan maar denk die ander, was op die seste dag, want op die seste dag reëre gerust van sy werk en hy het een van sy ribbebeene uitgehaal en toe het hy een vrou gemaakt vir hom nou as jy na die begrip Adam kan kyk dis die lichaam van Christus, die tweede of die laaste Adam is die lichaam van Christus as die tweede of die laaste Adam die kerk is die lichaam van Christus en is die voet die oog oor en so met so met Paulus dit aan ons verduidelik so daar is een selectie wat die heren uiteindelijk gaan doen en hy gaan die bruid uit die kerk neem maar dit gaan mense wees wat in die kerk is, maar as jy terugdenk aan wat gebeur het by die skipping van Eva, Eva daarvoor Adam staan, toe het hy gesê, jy is nou vlees van my vlees, been van my gebeente, wat beteken jy is my DNA, en dit is waar oor dit gaan, om aan Christus Jezus gelijk vormig te word, om sy tweede helfte te kan wees. En die kerk word in die skrif dier Jezus self vergelykt met 10 maagde, en as jy daar die gedeelte moet lees, sal jy sien, daar was net een gedeelte daarvan, 5 van hulle wat gereed was. En dis wat jy vir jouself altyd moet vraag, of jy gereed is. Gan jy gereed wees? Nie vir die wegraping nie, wegraping het te maak met die kerk, die hele kerk wanneer jy Jezus aanvaard het as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker sal jy na my mening, soos wat ek is kreeg verstaan, sal jy weggeraap word, weggeneem word jy sal Jezus tegemoet gaan in die licht en so sal ons dan vir altyd wees, daar wees met handgenare uitnodiging wees Na die bruilof van die lam En daarvoor moet jy die rechte aan aanhe En ons gaan ook nog daarna kyk Hoe ons dit interpreteer Ek sien die feest van trompeten As een bepaalde gebeurtenis Wat in vervulling sal gaan Samen met daar die oproep Dat ons dier Jezus tegemoed sal gaan in die lucht, by die laaste trompet, het is dan tydens die feest van trompette. Nou al die feeste sal jy kan vind, in die boek Leviticus, by hoofstuk 321, ek lees om het af, vir die eerste vers, Verder hier die Heere met Mooses gesprek en gesê Spreek met die kinders van Israël En sê vir hulle Die feestuie van die Heere Wat julle moet uitroep As heilige samenkomste Dit is my feestuie Nou wanneer jy daarna kyk Na daar die uitdrukking, die term Dit is my feestuie tyde, dis God sy feest tyde en God roep jou na sy feeste toe om blijd te wees, een feest is een tyd om blijd te wees en ons enigste blijdskap mense hier op die aarde en sy die hele verhaal ken van die zonde val en al die dinge wat hier in die gang is met die duivel wat rondloop soos die bril in die leeuw, en kyk of die mense kan verwoes en versling is ons enigste goeie nieuws die evangelie, die woord euangelion in Grieks, goeie nies is die feit dat Jezus gekom het gebore is self die koninkryk hier verkondig het geleid onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het begrawe is maar opgestaan het op die derde dag en weer opgevaard het nou in die jimmel, sit aan die rechterhand van die vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Dit is die goeie nieuws. En daarom gaan dit gepaard met feeste, dit is die Heere feeste ingesterf het, en alles gaan aan Jezus in vervulling. Elkeen van hierdie feeste, het met Jezus te make, want hy is die weg, die waarheid, die leven, en niemand kom na die vader, hou dier om nie, hy is alles, waar oor alles in die skrif gaan, gaan het oor om, want hy is self die woord, en Johannes het het so aan ons beskryf, in die begin was die woord, woord was by God, die woord is God, woord het vlees geword, en hy het onder ons kon woon, en ons het sy heerlijkheid anskou die eerlijkheid soos van een eers geborene en ons weet ons wie dit nou is dis Jezus en hy is hier hy is by ons waar ons twee of drie in sy naam by mekaar is, daar is hy in ons midde is ook hier en ons gebruik hier die geleentede wanneer ons bezig is met oogdenking as ook Een oefening en aanbidding, om hom te aanbid. See you. Wanneer en meneer dat jy ingeskakel is jy by Net Radio SA Net Radio is aan En jy luister na ons Tijd van oordenken Weesda is so tussen 7 en 8 en En op zaterdag 7.30 dan tot 8.30 My welkom elk een van jylle, Bram As jy luister My welkom ook, en ook Denise, as jy luister, my welkom, elke een van jylle, Lorraine, as jy luister, my welkom. En ek het alreed gesê, Marilou, een van ons meer gereelde luisteraars, en elke een van jylle is baie speciale mens oor. God is baie lief vir jylle, die Heer Jezus het sy leven vir jou afgeleed. Hy het jou spesifieke gedachte gehad, toe hy daar aan die kruis op Golgotha gesterf het. So goed, ek gaan praat met jou oor tekens van die tyd, want die mens moet weet wat is die tekens van die tyd. Dit het juist ook met hier die feeste te maak, hier die feeste is baie, baie duidelijke tekens, maar daar is ander tekens ook, soos wat, die disciples wie Jesus gevraad en hy het hulle gesê, daar gaan tekens wees aan die son, maan en sterre en zo meer bykie daarop uitgebrei en ons op die daarna kyk hoe een mens Godse kalender moet bekijk jy kan ook een uh, kalender sien op FB Church, as jy op Facebook ingaan onder FB Church sal jy daar een bepaalde kalender sien, Godse kalender, mens het so bykie iemand nodig om net vir die leiding te geel, jy kan sien, uh, wat daar aangaan van tyk en moete mens, maar iemand die hy hem net geel, te sê, kijk hier, kijk daar, en so meer. Dan boem behalwe die tekens van die tyk, moet ons ook kyk na die opstanding uit die dood. Die opstanding Uit die dood, mense, dit is een fijn beplande werk van God in die leven van mense, die opstanding uit die dood Dit begin al van die dag dat jy Jezus angeneem het, begin daar jylle metamorfose binnen in jou Want as jy Jezus nie anneem nie, dan is jy eindelijk bezig om elke dag te sterf Maar Jezus het gesê, as jy in my geloof, dan kan jy nie sterf sê Want hy is die opstanding en die lewe Daar begint dus een werk van een metamorfose in ons lewens En ek lees om en het vir jou paar verse hier in 1 Thessalonissense 4 Hier is een opskrifie in die oude Afrikaanse vertaling En as ek sê ou-Afrikaans, dan weet ek, jy weet as die 1933 53 vertaling, om ons ook ander vertaling het, die 1983 vertaling. Die verskil tussen die twee is dat die ou-Afrikaanse vertaling meer gebleid by die tekst en die nieuwe een beetje afgeweik het van die tekst. Die ou-Afrikaanse vertaling, die so Afrikaans is nie vloeiend nie. Terwijl die Afrikaans van die nieuwe vertaling weer baie meer vloeiend is Maar ek lees nou hierby verse 13 Dan 1 Thessaloniansense, die vierde hoofdstuk by verse 13 Maar broeders of sisters Ek wil nie hee dat jylle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis. Nee, dit was die mense wat al gesterf het, en dan het hy specifiek hier in gedachte mense wat gelovig gesterf het. Iemand wat die Heer Jezus angeneem het als persoonlijke verlosser en zaligmaker, en gesterf het hier op die aarde, genema soos jou opa of jou oma of jou broer of iemand wat gesterf het, so dat jylle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. So wanneer iemand in jou familie, iemand wat jou naast bestaan, iemand wat een geliefde is, gesterf het, dan is dit so dat die mens door een rauw periode gaan, jy gaan die persoon nie meer sien nie, daar is allerhanders skuldgevoelens daarop, dat jy die persoon uh, te man aandag aangegee het, jy wou nog dit gedoen het, en jy wou nog dat gedoen het, uh, en nou gaan jy die persoon nie meer lewe in sien nie, want die persoon word dan begrawe, hoop ek, en daarom is daar een tyd van om te rouw, maar nou sê Paulus, ons wat gelovig is, ons treur nie soos die ander wat geen hoop het nie, want ons gaan mekaar weersien. Gelovige mense gaan mekaar eendag weersien, hoesoe? Want as ons geloof dat Jezus gesterwe en opgestaan het, as ons dit geloof, Dit is een voorwaarde sin Dan sal God ook die wat in Jezus ontslaap het Saam het ombring So kom ons dink nou aan iemand wat ontslaap het Dink miskien aan jou moeder, jou vader of jou broer of wat Wie ook al dinkt aan die persoon nou Die wat in Jezus ontslaap het saam het ombring So Jezus gaan daar die wat dan nou by hom is in gees en siel kan hy saam met hom breng want dit sê ons vir julle door die woord van die Heere dat ons wat in die leven oorblij dit wil sê as jy blij lewe tot en met die wederkoms tot by die wederkoms van die here. dan gaan jy die ontslapenis dit wil sê jou sessie of wie ook al aan wie jy nou denk die ontslapenis hoogenaamd nie voorsal wees nie want daar gaan tegelijke tyd met die wat reeds ontslap het en die wat in die lewe oorgeblei het, gaan daar in die selwe oomblik iets gebeur, een groot, groot wonderwerk. Want die Heere zelf, sal van die jimmel neerdaal met die groep, met die stem van een aardsengel, dit mag toch nou een van die aardsengel wees, sê nou maar Gabriel, ek moet sê nou maar, met die groep, met die stem van een aardsengel, en met die geklank van die basuin van God. So kom die Heere, hier die feest van trompette het, die trompette word ook nie net geblaas op die fees van trompette nie, maar ook by ander feestteie, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan so terwijl Jezus hulle saambring dan vereenig hulle siel en geest saam met hulle lichame wat nou daar iwers begrawe was hulle gaan dan eerste opstaan daarna sal ons wat in die leven oorblijf saam met hulle in die wolke weggevoer word. Want ons sal in een oomblikse tijd verander word, in een verheerlikte lichaam. So net soos wat, diezelfde oomblik, wanneer die geest en siel, van hulle wat in Christus gesterf het, wat saam moet omkom, by hulle lichame, hulle DNA hier in die aarde, bereikt, dan word ons ook veranderd wat nog in die lewe oorgeblij het. En daarna sal ons wat in die lewe oorgeblij het, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Heere tegemoed in die lucht. Sien jy wat gaan gebeur? Ons gaan hom tegemoed, die kerk gaan hom tegemoed, vir wie, vir Jezus, gaan hom tegemoed in die lucht en so sal ons altyd by die Heere wees. Mense, daar kan nie een meer duidelijke prentje geskulder word van wat gaan gebeur wanneer Jezus die mense wat in hom ontslaap het, saam het om terugbring en hulle met die lichaam verenig word en ons wat in die lewe oorgeblij word in die oomblik verander word en so gaan ons amal saam, die hele kerk Jezus gemoet. Ons gaan om gemoet. So hy kom nie tot op die aarde nie Ons gaan om gemoet in die lucht Daar is een ander fase van sy wederkomst wat mense nie verstaan en begrip nie, en dis die tweede fase Wanneer ons weer saam moet om gaan terugkom in sy voet op die olijfberg gaan raak en die olijfberg gaan in twee keer en so meer en so meer, dis die tweede fase mense, hierdie is die eerste fase van Jezus sy wederkomst wanneer hy die kerk kom haal so as jy wil saamgaan, dan moet jy weergebore wees, jy moet dier Jezus anneem as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker dan is jy gered En dis die fondasie wat jy dan het en nou sê Paulus moet die mens oppas hoe jy op die fondasie bou en dit gaan ek op een later stadium met jou verduidelik want daar die fondasie daarop kan die mens bou, die fondasie dat jy Jezus angeneem het as jou verlosser en zaligmaker nou om hom aan te neem mense die pijnkie wat ons hier op die aarde het is hoe Jezus' disciples hier op die aarde daar by die meer van Galilea begin het en mense geroep het om om te volg en dan het hulle alles voor so gelos en dan het achterom angestap want hy is die rabbi, hy is die leermeester hy leer vir jou wat jy moet doen en dis wat het beteken om Jezus aan te neem want nou van daar die oomblik af moet jy Jesus' woorde eet, want jy kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uit voortkom. En dis net doodgewoon genade wat in jou lewe afspeel. Jy kan de Romeine hoofstuk 9 lees en kyk na die genade van God hoe, hoe dit werkt, maar is in genade dat die Heere jou verander hierdie metamorfose wat ons moet ondergaan en dit vind plaas hier onder die prediking en jy sal dit uitvind in Romeine waar Paulus dit stikkie voor stikkie ontleed vir een mens en jy begryp hoe dat dit werk in Romeine 10 Je kan lees so vanaf verse 5 verder aan, kyk hoe die Heere daar die werk in die mens doen. Tussen lees, luister ons na en Marie wat vir ons, sing oor hierdie genade van God. Amazing grace, how sweet the sound. That saved are red like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. That taught my heart to fear Embrace my fear net weet dat jy ingeskakel is hierby net radio SA net radio SA en jy luister ons oordenking en ek is Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Irene, Pretoria in Suid-Afrika en elkeen van jylle wat ingeskakel is by welkom ek dink ek het net hier die gezicht geseen van Nadia ook sy is doer van Abu Dhabi sy is een mysiek onderwijser is daar en sy het ook een bediening met die ramshoring, die sofaar, die ramshoring. En as jy luister of geluister het, as jy luister, waar jy welkom ook nadia die app. Ons praat met jy oor die goeie kies wat jy kan verwacht waar oor ek gaan praat, die thema's wat uiteindelijk alles kulmeneer in die Die brood, die thema van die brood van die Heere Jezus Ons moet verstaan dat hier die metamorfose wat ons ondergaan Is die werk van God in ons geest en sewe en lichaam En dat hy dit doen door middel van sy woord Je kan meer daarvan kyk uh, in naaslaan in Romeine 10 hoe God werk in genade, maar ook in Philippians, die eerste hoofdstuk, sien hoe dat God in ons werk. Hy begin hier die werk in ons, en hy sit hier die werk voort, en hy volleindig dit ook. Hy laat nie ons net so in die licht hang nie, hy handel hier die saak af, maar God doen ook niks die in ons wil nie. Ons moet gewillig wees en ons moet die, die begeerte hee en daarom as een mens die tyd uitkoop soos wat die Heer het ons ook vra om dit te doen respecteer God het en hy werk in ons door sy woord, door die woord verkondiging in. So die woord van God In die Griekse taal is daar twee woorde, die ene is logos eh, en die ander een is rema, waar logos die woord is wat in die algemeen gebruik word vir Godse woord. Alles wat in die Bijbel opgeteken staan is Godse woord, is die logos. Maar daar is een ander woord ook rema, wat een betekenis het van levende woord het wil sê as een mens dink in termen van die lees van die woord as ek nou hier kyk na my bible wat hier langs my le dan is daar verskye datums by verskye bladseie en verskye verse waar die heren specifiek op 'n sekere dag een specifieke geleentheid een bepaalde vers met my gedeel het, dan dink ek, is die begrip daar aan verbonden, dat dit rema is, dat dit levendig word, dat het met jou praat, want Godse woord is een skippende woord, hy skip door sy woord, dit is hoe God skip, Dit die rede hoekom Johannes die evangelie so begin. Dit sê, in die begin was die woord, die logos. En die woord was by God en die woord was God. God skip en hy herskip in ons levens. Ek kan dit vir jou waarborg, die Heere is bezig nou terwijl die luister om te herskip door sy woord. Dan wil ek ook met jou praat oor die verband tussen die mens, sy kromosome, ek sal het aan jou verduidelik, ek sal heel waarschijnlijk by die geleentheid dan as ek dit doen, grafische voorstellings, kyk of ek het nie kan plaas hier op ons kletskamer, dat jy dit kan sien nie, en aminosiere, en die Hebreeuwse alfabet dit het alles met mekaar iets te doen met die getal 23, daar 23 letters in die Hebreeuwse alfabet ons het 23 pare kromosome en ons word opgebouw, ons hele lichaam word opgebouw uit 23 verskillende soorte van aminosiere alles met mekaar iets verband wat jy moet verstaan hoe God skip, dat jy die wonder verstaan van God en sy skipping door sy woord hoe skip hy door sy woord wat jy weer sal kan lees weer as jy tydheid, geleendheid vind om de Romeine 10, daar vanaf vers 5, dat jy net daar inzaak kry oor hoe dit werk doen dit gerust wanneer jy geleendheid het beskien as jy vanavond een gedeelte soek om te lees ek oorwege of jy nie Romeine 10 moet lees vir al van vers 5 neem Gift, the kindness of the Savior het ook met jou praat oor die vakgebied wat bekend staan as Cymatics, daarmee sluit ek net af, CY-Matics, CY-Matics, CY-Matics, het een wetenskap wat hier oornees en keelspecialist ontwikkeld is, so dat die mens die scheppingskapasiteit van klank kan verstaan, hoe klank een rol speel in schepping van dinge 'n belangrike soort begrip. En daarmee groet ek jou. Shalom vir jou, mooi aand. Sien jou dan D.V.W. môre aand hierdie tyd by ons oordenking. Die Here is lief vir jou